Et allez nick Behanen dute entzuleak. Zuen mikro huin labeak zehiaren espioi lanetan ari dira entzuleak. Egia, eh, estatu batuetako gobernuak errandu. Bo du ubekiran Kenian Conwayek, Donald Trumpen kontxe hilariada Conway, eta bere azken... Ateraldiak, hori errango dugu, irria eta trufa eragindu sarean. Egia da, Donald Trumpen lana eta politika ipatzerakoan, behen negar ateratzeko gogoa maiten dura Graz negargarriak direla osoki eta pixka bat deprimenteak ere direla aipatzeko Bainan, beharrik bere kontseilaria hor dela. Horik denak anzteko, bastekak animatzeko eta irriarazteko. Gainela, gaizo azken aldietan, telebiste eta debekatu zioten horarrango dugu. Sohera sozokeri raiten zituelako, baina, astelenean, behegiz da, gure plase Gertakare Gertakari alternatibuen konzeptua argiki aurkeztu ondotik, gure xukaldeetan ditugun objektu bati atakatzen da. Mustroak, denetan diren zuleak, zuen telefono eta telebisten ondotik, kasetariak galdezkatzen zuen, trumpen salaketaz, Eran behit zuen, Obamak zainpean atxikiko zuela. Atxiki zuela, Donald, bera. Eta bere sekretu guziak ezagutzen zituela. Eta bere kontxeilariak biztan da, presidentearen itzak bere txiritu. Elkarrizketa untan, bere lana da eta bere maneran aldiz. Gaur egur edo zaintreznekin zaintzen alda. Telefono edo eta telebistaren bidez, mikro uinak kamera bilakatzen dira. Bon, bai, egia konuei. Posible da, gaur egun dena den, de posible da. Baina bo, mikro huinen adibidea berdin gehiagizen, ge, ge eh? Zure argumentazioa arrund zuntzitzen duzu gaizoa. Pentsazen altzen bezala, internet eta eneatzen diren horiek, sare sozialetan mikro uin faltsu batzu ateratzen asidira, argazki muntaketak eginez, kontseilariaz trufatzeko. Mikro uin batean gordeturik botatzen diren, uh, bai, botatzen diren argazki makina oietako batekin gehitua edota barrak obama barnean gordeturik adibidez begiratzen, beraz, mikro uinaren barnetik. Eta bai, Olako jendeak dira, gobernatzen gaituzten hauek. Pentsa, begira zer pasatzen den frantzian. Fillonen adibidea ortarako hainargia den repikatzen dugu bainan uh, beti hor da. Gaur jekin da, akusazio pean jarri zutela bera zepaileek. Le Republiken alderdiaren auta gaia, horretarazen eh? hau txet, auta gaia dela oraindik. Eta alagalituko dela. Akusatua bi arko presidente batentzat, harri garia, diru publikoa bide gabeki erabiltzaz akusatu da. Eta uriola, tranquill, pasatzen da, lasai, fillon, berriz, segitzen du bere kampainan, gosoan. De <tus> bicht apuz, utz, utz, hitz. Itz eta Itzatapu utzemankizunean Entzulearen iritzi bategun eta bai, usaian astezken eta ostegunetan baldin bada, batek deitu du ta bere iritziaren eman nahi baitzuen eta hori da et justuki beti ipatzen duguna, entzulearen iritzia denen iritziaren lekuada, berazezan, zori entzuleak, zuek baitziste, entzule eh? joitara zen hau ziet, jatien zuten baituzie, hau entzuen iritzia emaiteko goguarekin baldin bazizte ez duda plasezekin hemen pasako dugu bos pasei minutur den edo amaj ari Amar geien geienik gurekin izango da edo bere hiritzia entzungo dugu hemen izena berdut hemen isabel urbizurena. Amalugaz eta amalugaren garantziaz kontsumo aldaketaz eta beste mintzatuko zauku. Baina bestalde ere gure kroniketan hemen goizbegin ostiraletan entzuten dena uh, kantu bat sohtzenote gure laguntzaile batzuek. Amikustaren bigaren kantu tua emenche suencata Está mm. gustando mm. que são galuta Gazteluak igarriak, saltzen aldituenak, txampon baten truke. Jendeak jesak adabil, ordea entzuteko, astirik ez daukan, gau egungo garaietan, nuk bileko lujaldetan. Bertatutako ez izaileak kanporatu integristek lekua hartu. Echak ishokoan, galduta. Gatzeluak higariak, Shatzen aldituenak, Txampon baten txuken. Zorktion mila euskotatum, Shakellatik atteratum, Jauna uri kalum, Gauk egungo garaietan, Nukbileko luchaldetan, Gertatutako historioak ezitzaileak anporatu, integristek lekua hartu. Hala sekantu edera amikustarak hemen etxariren... Geroste eta salmentaz zaien iritzia plarzaraatzeko gugarekin kantuz beti ongi pasatzen da eta hemen. Bezkerrak ziri ostiralean beste kantu bat goiz berri nentzuten alko duziena eta laur den edo sortzeak eta amak aldera guti gora bera. Denbichtaputz, huts, huts, huts, huts, huts, Jamezala Laster entzulearen iritzian isabel urbizurena entzuten alko duzue, amal uha tituluarekin. Baina lehenik interneten itzulinio bat, zonbait uh, minutuz, uh, pundu batzu do ikusitudan gauzabatzua aipatzeko. lehenik puntu eus behatokiaren arabera, jakin uh, M14.000 iruridunta amazazpi webgune badirela, Euskaraz ari direnak. Bigarren urtez, segidan hor Euskarak interneten duen presentzia aztertudu, puntu eus deitzenen beatokiak. Baita internetek Euskalegian duen presentzia ere uh, modu kuantitatibo edo eta hortarako hiru iru ahlo neurtu dituzte, puntu eus egoera, eba, eh, kizue, puntu uh, albaita, orain puntu kom, eus beraz geituz, guk adibidez euskaliratiak puntu .eus webgunea dugu. Eh, internet euskalegian beraz nola erabilia den eta euskararen egoera interneten aztertzen dute. Euskalegian beraz horotarat BG18.000 webgune inguru dira eta oietako M14.000 irurenta mazazpi euskaraz erabiltzen direnak edo uh, plantan direnak. Euskararen erabilera euneko amairu inguruko dao kajika erabilerarekin bat uh, datoren datua. eta emaitza oiek uh, puntu eusbeatokiaren web webgunean atseman goituzie, se eta sun guziek ilan inteesatuak baldin bazizte, beraz gure uh, xareaz eta internet uh, Internet euskaraz ea, nola funtzionatzen duen interneta horrek. Korrika, korrika, korrika, tipitea pa urbiltzen ari da, eta martxoaren hogeita, marrean baldin bada e, abiatzea hotxan diotik, e, bideo bat, dokumental bat, aipatzen e, hau atzo, justu Euskal Telebistan ikusten altzela, eta zatiño bat ikusi dut, e, interneten ikusten albaita, hogei e, garen korrikaren zata, eta irudamatxo ideia faktoriak ekoitzitako dokumentalau, oiak dioten bezala, hizkuntza kultura, mundu bat, zuk eskalerian hainbat modu dira euskara ta hizkuntzak bizitzeko pertsona bakoitzeko bat pentsa. Bat zuk, zenbait elkarren oso antzekoak, beste zenbaitia antagonikoak, lan honetan beraz, hoietako lau ezagutzea proposatzen hote, lau erritaren bizietan sartuko dira, edo sartzen dira eh, bako txaren testu inguruan sartuz, eta nola bizitzen duten, Euskara, nola bizi izan duten eh, ba ingurumenarekin, familiaekin lagurumenarekin lagur Ekin, eta urokorkiago, eta belen maika etxeko parena da. Eta hemen proposatzen uzet zati bat entzutianek uh, polita atxeman baitu entzuteko. Ta ikusteko ere sustu tirudiekin. Maikaniz, jabar netaxa. Ogeita bede atxi urte dut. Bizian txartuniz bi hizkuntzen hartin. Juska eta frantzeza. Bi begi, bi beharri qui a pu corps, qui a pu souffrir. Je veux y coucher cest dedans. On allez Allez-y,warzysz,C'est-à-plode. Cela fait partie de l'Andy glad et de lalagré française. Elle va faire partie de wings. Elle promuє Zazpiter Sazp ditan, bai, hobe zazpiter ditan. biziginen. Bi hizkuntza, bi myndu, eta ni bi laket. Eskolan eta kantan uskaz. Kirolian eta dantzan frantzesez. Ikastolako beste aurrekin uskaz, herritar abosiekin frantzesez. Juri <totipen> kantatu ez da, ez da, bera Omon Amur kantatzeko ha. Abizkagia, Omon Biskat ez hain menperatua zin emabena bai egiazki barnetik ateratzen zailo ez du sekulan kantatu omonan Hameka urtetan, eskolan Yuskaz jarraikitzeko, hastegunez, etxia eta sibeua utzi guntian. Lapurdin kolegioan ibilteko. Yuskaz jarraikitzeko etxetik jum behar. Yuskaz ikasia harizateko, sibeotik jum behar. Hunkitzeko mementoan, hunkitzeak egiten izu, vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv txortatik Eta musegut handzigon bakarrik momentu hori amonas nahi beraz semenen zu den dossier batzuk eh, deito documentalan ogi garren korrikarekari egindakoa da. Eta maika ke du beraz, beraz berak euskara nola bizitzen duen eta ere beresiki jakinik berak joan zela beraz ikastera xiberutik urrun uh, orrekere dejberdindus uh, bai uh, kolegioana eta bai xiberua nere behiziki? ditzultzerakuan espaitzuen uh, behar uh, ahemana Euskararekin erango dugu nishkari. eta Ixibiroko biztanleekin ere. Beharrik handi zabaltu, girgitia kilikatu, kumitatu, konfidantzan ezai eta akuiatu kantan aiazi. Amini bat provokatu, mintzatzen eta ikasten jarraikia halizateko. Eta, eta beraz, bon, bideoan, hobe eh, ikustea, hemen uh, bat uh, proposatzen nautziedan, baina balio du bideoan ikustea, uh, spikatzen maitu ere bere lanean uh, ikusten. Entzuten dira, ez, atika lanean ari delarik uh, orra, uh, antzerkian horregatik tarteka bere hautsa, orfean entzuten da, eta momentuan uh, irudietan agertzen uh, da. Beste, hiru uh, pertsonen lekukotasuna, hola, atxe maiten alda, korrikaren dokumental, untan, um, horiek uh, Itte da bu Zulearen iritzian isabelur bizuritza eman aintzin. Bitz, bideo untaz, interneten beti geldituz. Ongi egina dena, inglateran egin sketch bat da, irri egiteko. Ina beraz, baina gauza initz ere erraiten dituenak, gizonak emazteen lekuan emaiten dituzte, eta emazteak gizonen lekuan eraxo bat, eraxo bat gertatzen delari. Kasuntan beraz, gizon bat erasatua orduko dut, erasotua dak ahrikan eta bi emazte dira poliziak bere galdezkatzen ari direnak, hots bere salaketa biltzen ari direnak, biktima gizona baita hemen. Gizona gaizkisen hitzen da, bat jasan baitu, lapurketa bat ulertzen alde, mesala, baina poliziaren galderak eta oarrak ahri gariak. Okasu inglesez da. Um, he was about 5 foot 10 short dark hair He put a knife to my throat and he demanded my phone and my watch. Zut bere telefonoa ta ordularia la porteco et egiten dion galdera orain yan se asinembezala, yan se autesinen momentuan. And were you wearing watch or wearing now? Sorry? Is this um, yes, but... Gizona, ritua, bai, ola jantsia nintzen bainan zer lotura du eta poliziak ba, ere, zure jantsi teko manera argiki du aberatsa zarela, hotx, lapurketa la porqueta provocatseko jantsia sinen. Komitavat, besala, funtziona la porali, Edan naute zinen, hori da ere beste galdera bat, oiu egin ote duzu. Tagizonak, bez, ganitabat banuen, zin zorazpian, ez dut oiu egin. Kulpabilizara raziz, otz, era eraxotua eta biktima, behar bastako zu zinez ezetzean ere. Zure telefonoa txikina izenuela edo ordularia, zer gati keman dizkiozu lapurari. Sketch bat, irringarria. Hemen gibelan ezten zuten menan irriak badira ere publikoarenak, baina paraleloa egiten duena emazteak jasaiten dituzten erasoai. Bortxak baten kasuan adibidez, egiten diren galderak baitira, Eta bai, hola bestituazinen, ba, e, gomita batzen ere, bortxaketara, biktima erudun bilakatuz. Hots, arazketx labur bat, eta interesgarria balio duena, holako kasuetan, entzulearen iritzia orain, itzetaputzen isabelohbizu zuritza. Gure amalua, gure argbasuetarik gutaraino, bizidunetaz argduratu da eta gauk, gizarteak suntsitzen ari du. Hipermerkatuetan sartzean, mundun miresgarri bat presentatzen daukute, dena argi, dena dirdira, eta gu, pinpilinen gisa, dirdira hogen inguru, ustez eta metaka gauza ukaitea dela bozkarioa, Gauzetaz, jabe gira, ala gauzak gure jabe. Lilura horrek prezio bat badu. Multinazionalek urhuneko jendea lan egin dute, babes sozialik eskaini gabe, miseria bat pagatuz, jaujak emplegatuz, eta ihes fiskala erabiliz. Jende su mejorien moskinak, milaka kilometro egin araziz, hunarat elarazten dituzte kutsadura emendatuz. Multinazional eta hipermerkatu horiek gizentzen dira. Itxuski hantzen. Mamu ikaragarriak bilakatzen. Haien buruzagi eta akziodunak lotxagarriki aberats bihurtzen. Egan zahar hori, antziadukete. Azken pijamak ez duzakelik. Horain arte... Hori dena begiratzen nuen, ahuntpenatua, txiste munduaren egoeraz. Hipermerkatu horietan sartzen nintzelarik, gero eta harotzagoa senditzen nintzen. Beraz, beste manera batez kontsumitzen hasi naiz. Ahal bezain bat lekuko mozkinak erosiz, lekuko ahateki, oilasko, barazki, ahotze. Funtsezko gauzak erosiz gaineratekoak utziz ene hortzareko gustuak amatxiren etxaldearen gustuak ben giza ditut eskerak zueri gure laborariei kalitatezko mozkinak gero eta gehiago ikusten baitira kontsumitzeko kambiamendu horrek etzuela deus aldatuko pentsatzenuen baina bederen ene pentsatzeko moldearekin akort nintzen eta hilabe teuntan jarritua izan niz. Ikerleek diotenez, lehen aldikotz, jendeek gehiago kontsumitu dute aldiz, hipermerkatuek gutxiago saldu. Beste kontsumitzeko molde bat sortzen ari da, ez naiz bakarrik beraz. Gauk, dei bat badautzuet zabaltzeko. Tokiko mozkinak erus ditzagun badira molde ainitz eta aski sinpleak Hipermerkatu supermerkatuetaz uruntzea zuek uste baino erisagoa da. Sinez nazazue? Entxeatu? Izena emanez nork amapabatetan, nork lahuskidi hui batetan, nork otxokop kooperatiban, nork tokiko merkatuetara duanez, nork euskal moneta erabiliz. Kontsumitzaile gisa, egiazko indak bat bat ekonomia ero hoxena Gure usaiak aldatuz, gure haugen osagajia babesten dugu, baita ere, haien geroa. Laister, gure hilo ben hilo bak, lugo jenga dira. Hagian, haiek ere, Nik bezala, mendietako ituri fresko eta gardenen ura edaten ahalko dute. Gure amodioaren bitartez, gure familien gerizatzen ohitura dugu. Eta gure amaluja, ez dea, gure familiaren parte, funtsian? Gauk, zahaj, gazte, gizon, emazteek. Gure amaluja gu shoki. Gure altzuan hardezagun eta zain du. Hemen txemile esker, isabel urbizu entzularen iritzian entzuten eh, genuen hori taraziz eh, zuek ere zuena emaiten alduzena duzela ere hemen Euskal irratietan eta Euskal irratietan eh, be, laster berri enten izango da Bernadetar gainekin eta bi minuta Be beste be, bat aipatuko dut interneten eh, itzuli eh, egiterakoan ikusi dutana ala be, Di irratiak proposatzen duen bideo xaila uh, irratiak beraz bideoari uh, ere lekua egiten dako, uh, proposatzen du hainbat uh, elkarrizketa orain ola egitea eta ere uh, ba, elkarrizketa bat taipatzeko berdin uh, ba, lortuko dut Willis Drummond taldearekin musika talde desberdinekin biltzea erabaki baitute ere Ibilbideaz eta musikaz hitzek itzekiteko eta lehen talde autatutun dutena. Willi Drumondioko orta naritzeko. Ez da, ez da, ez da, lortutuko. Egozioan ez hori daizkidio ginoela, eskidioa. La, la, la, la... La, la, la, la... La, la, diskatatzean berri ginen hori bizaitzen eta eta berri ginen beraren eta algun batek itzultzen zaudik eta zen zen ostia zaidet zaurete shalmente lepostuan mundu zegozo alabedi ala ratiak bideo batean proposatzen du Biliz Roman taldearekin elkagizketa main baten inguruan lasta er egitza eta putzen hogeitarazten utuzit hartza zarituko girela, hartzaren egun bat antolatzen dute uh, isturitzeko eta hottsuzeelaiko beraz ahpen inguruan apirilaren lehenean izanenda eta gurekin uh, laster berazginzagietak uh, ariitza bila luenga gomez itatu baitu, du berekin mintzatu baita uh, dena espikatuko dauku. Aztahnak, baitira hartzenak aspaldi danik, eme Euskal Herrian. Bostak eterdi, eme mentuz, Euskal Heratietan berriak zurekin berna gain. <tik> François Fillon, franziako presiden bosetarako Le Republiken alderdiko autagaia akusatzepean emana, diru publikoa desbideratzea akusatua da, bere emaztea eta bi hauren lanak alegiazkoak zirela uste dute diudiek eta dituen ontasunak gorde dituela, ez dituela denak deklaratu, segituko duenez bere hautagaitzan betiko galdea da. Barbara Pompili, bioainistasunaren arduraduen estado segetariua miarritzen igurikatua biak, klima aldaketak badirela itsasoko bioainistasuna ere aldatzen programa baten aurkesterat dinen da, ikasle batzuekin eta gero surfraideor elkartekuekin egonen da. Siberua eta Baxena Faruan eremanda lanbat lan bat komerzio eta ofizialetipien laguntzeko, asterketa bat eginda, laguntzaken ban inbestizamen duentzat eta ekoizpentrez naho betzeko, ofiziale eta komerzant lugaldean atxikitzeko, sedez. Hiru urteren bilan ona egin dute, azpahne garazi baigohi amikuse eta siberok autetxiek eta guai nola segitu bideoktarik ari dira gogoetatzenan. Klase elebidun bat idekiko da baijonako alberkamu kolegioan erakasleek galdegiten zuten eta 10 dute eluden txartzeko 6 oren ukanen dituzte Euskaraz, ere ikasleek, Euskaraz segitzen halko dute, marrak kolegiorat joiteko ordez larun batean, ate idekiak izanen dira, bisailbehi hauen ezagutarazteko aukera izanen da. 3,000 30 doka andokan Charles bide geein zahar hitzaekin eginen zaiki. Zahar eman zen bada zeru zaharra. Kur eg maitururu ateri Ba oste batez bihasteez demorattzeaga to zeru zaharra. Agoten kontakizunan dela eta azken hitzo marikita markikita Agotak liburuetan hainbeste aipatzen bat diira, Ez dira eskual legiko bakar batean ere nun horien aipamenik baten. Eina haut etxamendin kantakintza dela eta waikua kartzelatik. Prazizio hori maskarada batzela hori kosmetiko bakarrik biloen againatze molde kipi bat mena francesko adazua xuxen dugabe Utsumandoka ashtehartez zazpitan ashtizkenez lauetan Utsumandu ko o o o o o o o o o o o Larrun bat gauetan amiketan Kizos pialo! Eta ere... Azizkinetan! No. Ikande gauetan zazpietan... Oh my God! Eta bai... Asi nahi... Zeruaitzen ditzen... Arruan... Adio... Deslag bake prozesuaren zerbitzura. Una zegai izanen duen miahitzen iraganen den bake foroak ostiral eta larun batean... Astezken ontako gomitak, bakebideako anaiz funusaz, eta luusoko ekin parte hartu zuen Michel Berroko irigoin. Aste ontako kapoko Mintzaldian, jaskolugaman iragandiren Mintzaldiekin segituko dugu. Aldeontan, gero eta gilego, gure gizartian entzuten dugun galdea, beharrezkoa dea aberen iltsia jateko. Hortaz mintzatzeko gomitatuak izan ziren Roselin Porche, Azle Uia eta Ikerlaria Inran, Veronik Zenoni Maasela eta Osteopata, eta Mikel Iribarren Laboraria Konfederazioko Idazkari Nagusia. Behar ezkoadea aberen iltzia jateko, aipagai, Euskal irratietan, hastezken untako kanpo komintzalekuan, garratzeko behatzeontan, errepika, ortsi gunean, oren batean. Itzeeta potz itzeeta potz, itzeeta itzeeta itzeeta Prentxan gainagusiak zein diren, tenore untan, interneten berria.eusekin abiatzeko barrenetxea hauzia gainagusi, tenore untan, barrenetxeari tratu egokia emantziotea ziotela deklaratu dute lau guardia zibilek, gaurko epaiketaz ere uh, media bazkek titulu nagusitzat emaiten du tas dira hemen defentsaren galderei bakarrik erantzun diete beraz akusatuek, lau Guardia zibileke, Bihar, baren etxak berak lekuko gisa deklaratuko du ustez torturatu zutenen aurrean Izan ere, ez dute hartu alakoetan ez ari oidiren babes neugirik uh, parean beraz bere torturatzaileak ukango baititu hauzian. Zuzeneko kontak izuna egindu gotzon uh, ermosila berriako gazetariak. Eta hor, uh, bideo bat ere agertzen da berriaren webgunean jone uh, goiri zelaia abokatuaren... Uh, salpenekin, ikusteko eren nola zer irudi izaiten alden edo nola pasatzen den tortura kasu batean hauzia, ikusteko hemen berrian Namaste alde, Fransua Fillon, haipagai ere berrian, biga gai gisa, kusia ziopean ez ajidute, Fransua Fillon, eta kazeta puntu eusen, Fransua Fillon ere agertzen da, beste titulu batekin, Euskal Herri dat dator, marchoaren hogeita lauean, errepublikanoak erlderdiaren presidente gaia denak, Euskal Herria bisitatukudu, marchoaren hogeita lauean, stute horren dikera baki, batzakaren tokia, bainan bai edo miarritzen iragan beharko litaike taike. Horroitaraziz, beraz, filon biharko deitu azuten berez epaileak, baina gaur goizan jakinaraz edote franziako presidentzerako LR edo LR republikan alderdiko utagaia akusazio pean ezari dutela diru publikoa bide gabeki erabiltza leporatzen diote. Eme, Emereetzi ere hau data garrantzitsu bat Euskal Herriko hainbat egietan bozkatuko baitute martsoaren emeretz erabakitzeko eskubidearen aldeko ekimena berrian ere mapa batean ikusten alda zein egtan bozkatuko den estatus politikoaren inguruan botoa emaiteko okera izango dute beraz hoita ha ama bost egitako biztanleak apiarenbian mailatzaren eta eekainaren hemez Bastián izango dira beste batzu ere. Argian bestalde errimugimenduak titulu pean, iruñean espetxeratotako iru erenteriaren askatasuna eskatu dute. Elkajetaratzeak egindituzte, erenterian eta gazteizko kampus, kampusean atxilotuak presondegirat bidali dituzte, desordena publikoak eta terrorismoa egotzita karikako istiluen ondutik. Ezkerreko pentsamendua titulu pean, Lebi kontrakatua kontrakarrean. Xarea da etorkizuneko aktivismo eta demokraziarako bidea. Ara zer berak aktivista, antzerki zuzendaria, antzerki gilea, ikertzailea eta kultura sendatzailea eta kudeatzailea da Simona Lebi turinen sortuan, italian. Azkena markadetan Barcelona-tik aritu da kultura librearen demokrazia digitalaren alde eta Espainiako estatuaren ustelkeriaren kontra, argian, gehiago. Eta bestalde iritzi bat ere, ziklo bat aim, amaitu alda titulupean. ida oraina eta iragana txirik ordatzen den une hori. Zapatistek txepesi kopiatzen, txepesi kopiatzen. Etorkizuna iraganean segola esaten zuten burua estalita oianaren baren bare netatik. Irritzi hau argian atxemango duzu egin Eta kazeta puntu euzen lehen gai gisa uh, gertzen dena katuki Saguyaki eta kukusumusuren zuuren arteko epaiketaren erabakia atera da, gazeta puntu eusek hau titulu gisa emaiten du, sorkuntza artistikoa kondenatu dute. Katuki Xaguiakiko marraskilariak kondenatuz zokukusumosu enpresaren alde jodu, beraz, iruñako merkataritza aloreko ausitegiak, marraskilariek deliberoaren kontrako elegitea orkestuko dutela, iragarri dute, uh, hemen markorekin ahipatu ginuen gaiaan. Departamentuko empresa oso tipietako haute eskundetan lab irugarrenak titulu hau Horien eh, arabera Pirineo Atlantikoan irugarren agertu da sindikoatu bertzalea. Urte hasieran egin bezala ipare euskalegi mailan emaitzak maitzak jakitearen garrantzia azpimarratu du labek. Eh? Mediabazken ere, uh, Katuki Chaguyaki eta Kukusumusuren arteko Ausia Nagushi, uh, eta bestalde ere, Artur Masen, uh, Ausi erabakia, Artur Masen kontrako Ausi erabakia, eta Bukatzeko Sud-Uestekin, François Fillon, Beraz, uh, Beberian haipatu bezala, Akushaziopean ezari dutela orkatas gai berezi bat eta bigarren gaia orvo uh, familia et laidon machacratoa béroita markilo urinsat au da sudouestaine titoulois objectif otashun bostak eta britavat its taputzen eta libista koputz hucha utz igatiko hitzapit hitz. hitz eta putz Eta laster jarzazariko gira intzarieta gurekin izango da gaurgo izan egin maiitute prentssaurgeko bat hartzaren eguna aurkezteko apirilaren lehenean izanen da isturitzen arpearen inguruko beraz egun bat, xaman batekin ere, ordoan naturalekin lotura eta ispirituekin eta hartzarekin beraz hortatasun gehiago laster ariitza bilaluengarekin ere. Uh, Baan bete. Ez teaparada obe agorik, Artz deitu taldea entzuteko, Artz taldearen diskoa 2006an, atela zen hori da, joanden urtean eta hemen tse, kea kantua, Artz! <tose> eta lehau azkoitian sohtua 2008an urtean maketabat atera dute boskantuz osatutakoa eta kea entzuten ginuen hemen itzeta putzen segitzen dugu gure gomitaren tenorea baita seiak lorden gutxi. Itzeta putz atxaldeko bostetatik seietana arantza ididarekin uskal irratietan Eta hartza zariko gira, txalde, untan, ahztz, madarikatu edo maitatu az, eh, bakotsak a, bere ikuspegiadu abere exaldoi eta edechohtaz, gurekin dugu intzak, eta txalde honu? Altsaldeon bai. Artzak, artzaren pesta, izanen baita apirilaren lehenean, donamartirin antolatuada hori, isturitze eta 8 zelaiko arpeek, beste elkarte batzuekin antolatzen dutena, hori artzaren pesta hori orkestu duteko izuntan, prentxorreko batean bai honan, zuantzinen inza, artzikez, bainan pertsona desberdinainit, zorren aurkezteko artzaren pesta hori inza, zer da? Artzaren pesta apililaren lehenean izanen da, baina hala e, ere ekaina arte izanen dira itzordu desberdinak, mintzaldiak, gaualdiak, e, baita musika emanaldiak eta beste. Naiz eta egun nagusia beraz apililaren lehenean izanen den ekainean ere gero badute beste itzordu bat, aipatzen ahalko duguna, e, baina onako ospitalarekin batera eremanen dutena. Auguruen be, el carisqueta bucare norboz minutain murian nentsunen dugu paleozoologo baten Ebe, lueko edo ba, azkenean berak zergatik, eta da horrengi belean ez, untxakompreintu badut? Bera ikerlaria da, eta... Aritz bilaluen bai, aritza bila gadeitzen da, eta e, momentu duntan beraz, uh, bisita gidatuak egiten ditu uh, otxoselaiko arpeetan eta ikerketa lanas egitzen du hartzaren inguruan, beretesi ere hortaz egin baitu. Bo, hartzak badu garantzia iduriz, eta azta gana kainitzatxe maitean baitira ere, Hemengo lurretan eta agpeetan, baina e, bera izaita azgein goizuntan prentsa horrekoan, eta ustut hortako e, ere galdera ainitz behitu dela hori buruz, xaman bat bazen hor e, prentsa horrekoan, hor da xaman hori, eta zer gana du xaman bat izaita? Beraz, xaman hori, gorka etxarri deitzen da, eta berak ez du bere burua xamantzat, Baina, esplikatu digu, saman izateko hiru molde desberdin badirela. E, bat beraz, e, Siberia eta Mongolia aldean hainitzera biltzen dutena, eta e, aur bat hil zorian baldin bada, dibidez, bizikieri delarik, eta azkenean ez da hiltzen. Diote, espirituek hautatu eh, dutela xaman izateko, eta hola bilakatzen da xaman. Beraz, hori da berak herraiten du modu erromantikoena, xaman izateko. Bada beste bat eh, transmisioarena, beraz, bela, belaunaldi eh, batak besteari eh, erakutsiz pasatzen dena. Eta gero bada hirugarren modu bat interesak eh, ekartzen duena, E, ikasten hasten delarik beraz zer den saman bat e, komunitateak saman e, saman horrekiko duen lotura eta e, pertsonak interesa erakusten duelarik ikerketak abiatzen ditu e, babai natura eta espiritualitatearen inguruan eta momentu batetik landa beraz komunitateak berak saman e, bezalaik hau, pertsona hori eta beraz e, hortik aurrera saman izenda da Eta hau da gorka etxarriren kasua, ba, interes batetik abiatu da, eta orain saman bezala handaukate. Jantze hipnotikoak ez aiten alditu, beraz, eta gitarri irakortzen dut, saman batek egia da, ikusten dugu, eh? gure sorginen manera holako sorgin kerietan eta murgiltzenen oietako bat, ispirituarekin ahemanetan jartzen da, beraz, gorka etxarri samana. Susen ez duerran nola eginean duen, mainan bere gainda beraz uh, hartzaren pesta egun hori, apirilaren lehenekoa. Berak errandu lehenik, uh, goizeko behatzitan abiatuko da, hartzaren iziarekin. Baina noski bon, ez hartz bat izatuko, baizik eta hartzari e, buruz ere du jendea, ibilaldi batean, eta gero ondotik e, kondaira eta suaren bidez, eta elgarren arteko beraz eztabaiden bidez eta jokoen bidez, entxatuko dira espiritualitate hortan sartzen. Ez duz eta sungai agorik eman nahi izan, eta berakzioen hobeena dela hurbiltzea eta gero berak dena eginen duela eh, hartza eta hor diren pertsonak lotzeko espiritualki, mm. eta gero egunaren bukaeran beraz berriz hartzaio aterat uh, utziko dute.. Hon ah. berezia egiten du ez, biziki ikusten? bai biziki berezia eh, gainera bon, fisiikoki ez da ikusten orden saman bat edo ez, eta azkenean a, ba pertsona arrunt bat a, li, da gorka etxarri hori harrikan ikusten duzu eta baina berak dio ba espiritualitate berezi bat baduela lotura berezi bat a, oianarekin naturarekin a, animaliekin eta beraz a, lotura hori egiten duela espiritualaren espirituaren bidez Beraz, sinezmen, uh, eta pentsatzen dut erritual batzuk ere izan behar direla, eta horren inguruan kokatzen da. Eta bainan, uh, ara, hortarako uh, apirilaren lehenean ikusi beharko zerremaiten duen egun horrek. Baina, gozka etxahi hori da beraz xaman edelakoa, maleru euskaraz uskara zezaki pentsa, gomitatuko ginen honera eta berekin mintzatzeko eta uleratzeko pixkat uh, zerden xamanizmoa. Baina berarekin solastatzeko uh, parada izango da beraz zapirilaren uh, lehen ean, eh, bezala, eta egan bezala ere, astapenean uh, aipatu dugu, haritza, bila luengarekin ere mintzatu zira intzaharri eta kasu ez da paleo... Uh, ez da paleontologoa baina paleo zoologoa da. da. Diz eh, Berak uh, prehistoriako animali eta ikertzen ditu uhum. eta berak ziren paleontologua izateko natur zientziak ikasi behar direla eta bera ez dela hortatik abiatu berak iago zoologian edo Unxa, ordana, Et, ba, berak bat eskainiko du Donostiko Santelmo Museoan, eluden aste artean eta tesia egindu hartzaz gaur egun a, Aritza Bilaluen Gazparnen bizida Bizkaitarra da, eta ba, besteak beste Alemanian ibili da, ikerketa desberdinak burutu ditu eta otsozeraikoa e, arpeetan gida bezalari da lanean Eta bere asmoa da e, arpesilo horietan beraz ikerketa korrunago ere maitea, bere ustez oraindik gauza hainitz baita deskubritzeko. Beraz ara berekin mintzatzeko parada kan dugu eta zergaitik hautatu duen hartza animale bezala galdegin diogu. Bueno, ba, se, eta Euskal Herriko aitsulutan e, beti hartzen asternak aurkitu dira, bai espeleologoak sartzen direnean esurrak aurkitzen dira, Dira, eta askotan e, berton sartu ziren hartzarreak dira normalean, lurra aurkitzen direna, berrienak edo direlako, baina gero bebai e, leku arkeologikoetan, induzketak errekiterakoan, ba neandertalak bizi ziren, et baina bebai neandertalen e, arreizko tresnekin batera, e, animalien zurrak aurkitzen dira eta askotan porzentaila oso altu bat hartzen, e, leizetako hartzen aztarnak dira. Zer da Santelmon aurkeztuko duzuna? Ba, nire tesisaren laburbilketa edo e, ba azalduz zergatik agertzen diren hartzak, zergatik haiek sartzen ziren itsulotan, e, eta e, ba, ikusiz e, zer jakin desakegun animali hauek, zerlako klima Genuaen historia orrean Euskal Herrian eta zelan denborarekin animaliak bere aldatu egiten ziren, bai tamainak, espeziaz, eta e, aitzuletan adibidez, ba, e, hartzen natzulo batzutan e, emeak bizitzen ziren eta beste batzutan arrak eta abar. Zure tesisia egiteko e, isturitzeko edo otsosalai zelaiko arpeak erabili dituzu, horko historia erabili duzu eh e, erreferentzia bibliografiko asko, bueno, den gu, guztia. E, materialak ezin izan nituen ikusiz, eta bueno, aldetik ni Gasteizen bizi nintzen eta materialak esan bezala gehienak Parisen daude. Orduan, Sosa edo Diru aldetik ba ezin nintzen arañoan eh zenbait ilabetez. Ala ere ongi ezagutzen duzun arpea da. Bai, bai, bai, eta ongi ezagutzen da, ba, historia horrean Europa osoan ezaguna den e, arpe bat da, eta e, bo, emetik... E, urrengo urtetan, amarkadetan behar bada, garatu behar dena da e, induzke eta arkeologiko berriak, hausnark zientifiko berriak, eta ba, ezagutzen dugu e, kromainioiak edo gu gizakiak noiz egitzea ziren, baina e, neandertalak han ere izan ziren, eta haien historia isturitzen ez da osoan gizagutzen. Hori garrantzitsua da, ezaten. Oraindik e, indik bada ikerketa lan handia egiteko Bai bai bai urte amarkada askotarako badago ikerketa lanaan egiteko bai bai. Piska bat zure ibilbidea ezagutzeko paleontologoa zara, nola egin dituzu ikasketa nun, nun ibili zira. Bueno, eh, ez naiz paleontologoa, eta paleontologoek eh, natur zientzak ikartzen dituzte. Ni berez eh, bo, jaiotzez portugaleteko naiz, bizkaikoa. Gero historia ikasi ikasinuen eh, Euskal Herriko Universitatean gazteizen, eta han espezializatu nintzen historia horrean. Eta nire doktorego kartezian, arkeologiatik bilakatu nintzen animalien ezurrak ikartzera. Arkeozologoa naiz beraz. E, ta ba, hori izan ni ebilbidea, ondoren ibili naizla urtez iertzen ere gai hartan e, Alemanian eta ona e, pasaren abuztoan etorri nintzen. E, Ipar Euskargar dira. E, orain azparnen e, zaude zer egiten duzu azparnen. asparnen ba, hand bizi naiz eta bon momentuz e, isturitz eta hotsolaian lan egingo dut. E, gida bezala, e, Ikerlaria izanen daiz, e, Balna Bilber bai hartzen e, inguruko erakusketak e, antolatzen, e, Apirilean edo maiatzen zabalduko bat, bat Ekaimberriko e, museoan, e, Zestoan, eta bueno, hainbat gauza egiten berean. Artzari lotua bakarrik edo ez, edo zein e, animaliari ere interesatzen zera? Bai, es historia horrean bizi izan diren edo zein animalia bai arigjaleak edo belarjaleak, bai, bai, Eta ikertzen beraz egitzeko asmoarekin. Bai, denbora duan bitartean, adibidez, ba, neguko hilabetetan, e, turismoa bajatu egiten denean, ba, denbora ixte haspero dut hor e, asparden dagoen e, material arkeologiko eta paleontologikoen biltegian sartzeko eta materialak sakatzen eta astertzen azteko. Ezker. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, uskal irratietan. Utsu mandoka. trumandokan Charles Bidegen Zahar hitzaekin eginen zaiku. Zahar eman zan bada zeru Zaharra. Kulkeretan behitulu aterri, baren oste batez bihastez demoratxerra, to, zeru Zaharra. Agoten kontakizunan dela eta azken hitzordia marikita tamboreinekin. Agotak liburuetan hainbeste aipatzen bat dira. Ez dira eskoaleriko erakustoki bakar batean ere nun horien haipamenik baten. Eina haute txamendin kantak dela eta waikua kartzelatik. Prazizio hori, maskarada batzela, hori kosmetiko bakarrik biloen arañatze molde tipi bat, mena, francesko adazua, suxen dugabe. Utsumandoka ashte hartez zazpitan, ashtizkenez lauetan. Utsumandoko! Desahmatzea bake prozesoaren zerbitzura. Una segai izanen duen, miahitzen iraganen den bake foroak ostiraleta larun batean, Astezken gomitak, bake bideako anaiz funosaz, eta lu usoko eikintzan parte hartu zuen Michel Berroko irigoin. etaputzortan bukatzen da gaurko baddakizue bihar jastezkea da beraz bihar elkartzen dira begriz. Basai bostak eta seiak hartan nagu itzordu eta artean Euskal igaak puntu alitu zi hitz etaputzen emankizun guziak nahi bat aldiz, Zuen placegarrendako bi seiak euskal